اللهم لك الحمد في دنيانا واخرانا لا نحصي ثناءا امتك كما اثنيت على نفسك لا اله الا انت سبحانك اننا كنا من الظالمين اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد كما صليت وسلمت وباركت على سيدنا ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد فصار ان شاء الله tema për gjëmatën dhe të tjetë pak me aranë për shkak që na së dhe përës me gjëmatën shë a kemi mështu një mujë Ramazan dhe të të të të kenë pak me më mështir Allahu dhelle gjelaluhu vë gjelle shanu e lusim edhe njëherë edhe shumëherë që prej gjithë dhe simtarëme anë e kanë botës mujë në Ramazanit me gjitha i badetet e dhe lojët e tjere اے مسلمان وہ قبول تھا کہ وہ انشاءاللہ۔ نعلی سن اللہ جل ثعالی علیہ و جل شان وش من موت۔ متفلت کی میں کالو تھا مزراے رام۔ فطرۃ۔ بوتس اسلامے کت موت مے اے۔ موت ہاجت۔ انشاءاللہ میں عبادت ہو گیا۔ نعلی سن اللہ جل ثعالی علیہ و جل مجالس سکینتیزن تے میں ہاجت اتنا پو۔ تے طرح جماع میں ہاجت nga lëtë të dita lësëm Allahu Jelle Jelaluhu vë Jelle Shalu që një gjive të cilët kanë njetë me boj një levizje për këtë i badet shumë të maghi që li povjen dita mas dite inshallah Allahu Jelle Jelaluhu një jetin edhe në ustimin kolajja u banë dhe majhës prahme këtë i badet madhë që povjen kabulja u banë inshallah kështu ashtë në islam se cilat dita është bajra më veti مسلمان مسلسل ابد پر دلیل عبادتیں تو چلی نک کا شریعت دیتا چتر رمضان اور رمضان حج مصحاج عبادت اتلائی اللہ اس میں منفیست نیم دیتہ شے تا نو تا نوایا طول متصیلت اضا نہ پرمت تسیلے مسلمان افروت اللہ جل جلالہ مجلسا و منیمنی پرمنیرا اللہ جل جلالہ ولی سنچے تراشن e 65 vit më të motin muslimonit islam të jaban insha Allah në në temën tojnë sot dhe të këthani të më bëmë jetë që në këtë temë të të të të hapë në sot në të më zëgjarru shumë edhe shumë gjëmaja kësaj mund dhe të të kështojnë për shkak se na dhe të të shkojmë insha Allah të ajo që në këtë vit hajin në iznë Allah o gjëllë në gjëralu në si qërë akara të shkjedojnë dhe talë asaj faze ati ba dhe të pëmang në sigurisë se dhëtë i kushtojnë shumë dherëse sëtë insha Allah pak shkurtë shumë në lidhë me daljen tërnë nga mujë shajnë me daljen tërnë nga mujë mazë i ramazanë duke e luëtë Allah umë gjëllë në zëra mujë me sinceritet që i plejnave që të kanë i këmashën këtë mujë insha Allah duke e luëtë Allah umë gjëllë në zëra mujë me vërfërinë tërnë duke rrëtë Allahu gjëllë e gjëllë e gjëllë e gjëllë e gjëllë e gjëllë e gjëllë e gjëllë në modestien tërë që e bëjmë me vati që prej njave, prej grave, nënave, nënave, nënave, fëmive, të mëdhajt, vëzhli isha Allah, Allahu gjëllë e gjëllë e gjëllë e gjëllë e gjëllë e gjëllë në këtë mujnë pajtimë, këtë qenë Kuska shëndet edhe jet i priti isha Allah e luqë i Ramazana edhe arjëran me vëllënat së kuqë Në lutje me bojë vëdhetin Allahu subhanehu vejalla shuane zoti më jeni ilahi insha allah na sapo them ton kemi të bëjmë diçka pika të shkurtë me rahmetin Allahu subhanehu vejalla shuane fatima jone kajmra jersia rahmetit Allahu subhanehu vejalla shuane më siguri sena kete do ta trekim pa sot ndoshta do t'i thënie jone jo po bashim më siguri jo Allahu subhanehu vejalla shuane وقرالي كريم لعياته ارتفذت رأى بصورة الزبر فالبسم الله الرحمن الرحيم يا ايها الذين يا كل يا عبادي الذين عصرفوا على انفسهم لا تقمتهم من رحمة الله فالسي تفوت من دا تالتا عياته من سيته اونا دا تصليظون في على رحماتك Në për këtu të nëmë dhjohën tonë për është me dhjohën gjithë morën me fjallën më shirë. Si do qështë, fjalla rahmet është në popullarë që që mire njërë sa që nuk ka në vohën e përksibili. Përshka që janë dhisa fjallë, të fllet hodja i konsideran fjallët e gjurës kërësijës. Kërësijë a gjamiës e ka gjurën e dhe, dhjetë. A të po fjollën fjallën shqipë, a të fjollën fjallë Njerëzit kur kanë lidhën e shëndosh me themel, kur kanë lidhën e shëndosh me jetën e muslimanit, dora shalvon një presi për shemb. A ka nevojë një presi fjalë namaz? A ka nevojë një presi di kujt fjalën e Azan? A ka nevojë një presi kujt fjalën e Bes? A ka nevojë një presi kujt fjalën dua? A ka nevojë një presi kujt fjalën e Hajj? A ka nevojë një presi kujt fjalën e ibadet? A ka nevojë një presi kujt fjalën e Zekat? A ka në vëjmë ja për zhji t'iku fjallën sadak? A ka në vëjmë ja për zhji fjallën fitër? Ska nevoj fjallën ramazan? Këto janë qëqë njohërat e populli disa fjallën. Ani se si janë kësa i gjuhë, po janë gjuhës fësë kësa i gjuhë, kësa i popullate, të cilër populli lorën ma qëqë shumë i ka qarta, si kur me qenë fjallë gjuhës nëmës. Para shkak nukar i rëmëllion tukën. A thë shkak e edhe nash nga gjuh, nash në këtë gjuh ashtjala e gjuhës gjamiës, fjala e gjuhës kërësijës, në të cilën sëpjegurë atë islamë. Edhe në faktikisht nuk duhet me kokën, e lohet kokën, ndokët se edhe ndërse të kaluar, a kemi thonë shumë ere, se për disa pun nuk duhet me e lohet kokën, shumë edhe nuk duhet me në mundu. Për shemblë, a ka në mojë me ashtjebu dikuj fjale në qilim, shka e ka kërtimi, fjale a qilim, në kejtë shqiptarien komplet nuk ka në moj kur kuj me apërsi fjallë në qilima fjallë a qilim sa në shqip fjallë a shqite, fjallë a qilim fjallë a qarsha, fjallë a dishek fjallë a ergan, fjallë a jastik këto asë njës janë shqip po qa që më shumë mo kanë depërtu në potër sa që janë shkri mo s'ka në moj umullon më si të lëbëfe së në manë shqite shka duhet një prun më sigurit se nuk ja ben podin e kerët me i muzënë diskabrena i butmu uni e rintavit be mali xhashaq në vizidor katër shilim asaj argon i di be mali as fikni be shtele mundisa xona mrena i gar fakish i ngush tak me numrin e diet ama sa përqse apo çfarë ju janë të fjalë kanë të fjalë juos persiste asi argoni as di shekë as xhashaq as, as pra, për shilim ia si jas mund deri këto janë si të të persisia pra alon tokën jot edhe për këto ta kemi ndërmend gis mund së nëzot me lloj kokën shumë me thana ubra shkanapulin bekin ke dutar ahmed sista mushir rahmet ash fi alayon mushir ash fi alayon tu diat jam tonat siparia ash alonia islami ash aloni prato diat ke tonat jam korani krimi ash aloni allah ash aloni diat ash aloni hona ash alonia ara ash aloni ke jam tonat kane voj me lloj kokën shumë prato fiala rahmet shkas fiala rahman amira allah dhe jallaluhu تصيل المكمند متعفرود شتركوش اكا اي من رحمت اذا لعرف اخفاء انتطل تميرت الله جل جلاله وجل شانه تصيلت يا افرار روح ببلاد اذا هتتميرا سكامن في شتركوش مياترو لستي اي من رحمتك رفض الله القرآن الكريم لآيات قصد تران سورة زمر كل يا عباد الذين أصرفوا على انفسهم او رب او رب سميكة من الله جل جلاله وجل شعله يا محمد ثويل ثويل او رب او الله جل جلاله وجل شعله الذين أصرفوا على أنفسهم ولماذا في علاوة أصرفوا على أنفسهم اذا يتثبت نتكشيها اذا المنجيسها لنغاتيبة اكي تفروب او رب سميكة من الله جل جلاله وجل شعله Nana në fushën e veprimit, nana negative jeni të tepruar, jeni tepër. Çfarë do të thonë jeni tepër, do më thoni ju? Jeni të pa ndrojtur, ta la marr nuk jeni, edhe çfarë s'e keni pagabur. Po po çet plot dita jetoni ju në këtë botë, jetë gabimi ju mbledh. Për çfarë? Ju dizen mengëni diçë grupush vetëm unë, jo, sa doli kam kapërcë këthë spata kur djon, jo. Ma fikeli për ditë sm të rrit ditë. Për dhe gabi për nga marë nuk jeni se keni qare për gabu, kur t'im lehni dita të jun, qilveta, gjahet, ashtadhe sakin jetur, ju ban juve shumë dita, pra juve ju kanë boshën gabime. Për me ndojë ma shumë se një gabim, mërën e një dite, atare me sigurimi, qimë për qimë, e kemi Allah në gjëllë në zëllë alë parasisht, këda ajotën e ati dhe dhe dhe jahibadhi e lëdhin asrafu, ojë të cilët me dhabime jemi të tëprua Mirë po, kërëm dëgjoni këta prej Allahut, kërëm dëgjoni këta prej Kuran i Kerimi, kërëm dëgjoni këta dhe kërë i gjoni vetën, sa ajo që për jësot, Kuran i Kerimi është e vartek me atë e që ne bojmë, me ato gabimet e tona që ne i përjetur, edhe i bojmë këtë jetë për një me, duhet me hapë veshin mirë, asaj që po vjenë na jetë masaj, dhe i ta shqetha. Pas më shumë dita, pas, pas ke më shumë dita dhe 7 vite ka 300 ditë që të indikur vojnë nami i ditëve vojnë ka 20.000 e kusur ditë shumë shumë në rejdo 20.000 e kusur mi ditë 30.000 i ditëa kje të unë këtë bërë ka di gjënojë nami i gjënojëve shumë, këta i më thunë pra shumë dita edhe shumë gjënojë ta shku që ka rejni ta shku që ka rejni më me avu menën ايت الله جل جلاله مناذب اذن يو في كان يطول شو ماذا كان يبغ ابي مسو لا تقنطوا من رحمه الله نصره ربي ما صار غني ترى رحمه الله جل جلاله نصره ربي سرحني تي طاب اش نديكو يدسين طاب اش مبيو يمي طاب نكويدسين الله جل جلاله ولده شانو يقن لو جنات اش غاتي رحمه الله بنلوم بيتا La takmutu min rahmetillah Inna allaha Yaghfiru të dhënubë jemiha Allahu jenna jelaluhu Vë jenna shanuh Ipëshin gjënohët gjitha Inna allaha Yaghfiru të dhënubë jemiha Atej që ika ma tësini Për i muslimanwe Se ndështar ramazan kër kër këha gjeru një mui Eka fëzë li fjallë palidhe Kjo i do dhjir Atej që ika ma tësini Se ndështar një mui Sër ebona që shë dhën zote jenna jelaluh Në siguri më ka më të diku ndrej vrasin, çati ka më të sinin në fund Ramazanit. Allahu zelaluhu ka thënë: "La takhnutu min rahmatillah." Mes ulargo, musu musu musu lon, mes ulargo për rahmet e të Allahut se çaj vrasinën çti e ke lon, edhe të ka më të sinin se të ka më të pazbrazot. Allahu zelaluhu dhe zelaluhu ka kthësu siguri. Kurzi në çti ka më të sinin me ta pas leccu, as leccu me siguri. La takhnutu min rahmatillah. Mështër nërgë për Rahmetët Allahu Jelle Jelle Allahu marhamni ozë zët unë e bona amasafata mun si unë me bona e bona qëtër në kuj për e halon për talon t'i e qëtëm e atësini se kë bona dhe për ramazan negative kë bona dhe njëpun dhikana fizike kë bona dhishka keq Mështër nërgë për Rahmetët Allahu Jelle Jelle sa të në taqaplët së zëtë Jelle Jelle me siguri këto nuk janë tonët këto nuk qoftë tat Allahu Jellalu Jaelu qoftë inna Allahu jagfiru al-zunuba jami'a me siguri 100% ka thon Kurani i Kerim u lefshi gjitha gjënat. Çfarë do të thonë lefshi gjitha gjënat, lefshi voglat e mëdha. Fja fjala gjitha gjënat Kurani i Kerim e ka për challenge junain e madh, edhe junain e vogël. Me kusht, tirobi Allahu Jellaluhu qoftë alkai. Me kusht tirobi Allahu li faljen Allahu t'jalive. Li thjafon ان الله غفور رحيم اظن الله جل جلاله وجل سعنه هنا يا اي فالسي تداعي مشروه سي ايت كبار رحمت انه هو الغفور الرحيم اظن اقول يا فاليريوب ديكت اياه في سوره زمر اشبر دور في على اسرفو اشبر دور في على تتطور غبيمه me nuk dhëzëm dhe simtarët me kuptu të tepruar nga bime se njerëzit pas kanë apetite me gabojmë shumë këta këtë dhëzëm me kuptu të këteja jeti po duhet me e pranu se gabojmë shumë duhet me e pranuë se gabojmë shumë e qëtash nuk ka shkjala gjemati ndërruar për njerëzit të cilët binë gjami me falë gjumon për këta nuk dalë njasht asaj se gabojmë asaj shka e falë në modër se muslimoni edhe falë edhe gabojmë kur kështë nuk dëgjën me elip së kur që ka pëm dëgjën dhe në harë për e njerëzive që ka pëm duhe bre muhe namazë i filonit a e dhe në gjami edhe për jashtë a gjami e zberba për së rajve la asfalë ta ma ne se ti me ndonë se e ke kështë të lavër jam një mendim dhe ridikun mirë po a i që e falët a i që e falë namazët e dhe banë gabime e ashta namazët a i ditën e ke ametit do të i thojnë ti namazët e ke do të A ti që si e falë, ti që si e falë, ti dhe pëjtështë si e falë, edhe të pëjtështë që ke do nga bimë, si ajë që e falë, edhe trapë dhe pëjtës për atë që e ngarku, i e përzia gjekës duhet. Do të fështë si dhe t'jeshtë të tri hare i ngarku, tu tri ngarkesat shumë të moja, edhe një anja edhe qëtra, si e falë, edhe ke bojgjuna, si ajë shtafa, edhe ke bojgjuna, edhe të flësë asajë e përzia, Si ajë në shit pajoval. S'ka nevojë. Jo vllavi jam i dashur. Jo vllavi jam i dashur. Jo në kuptim. Po duhet falemi e të mundohemi mos bëjmë gjuna. Ta kërkojmë rahmetin e Allahu subhanahu wa taala. Të na rreshasim kënd. Kë na fai ajë? Ta falemi namazin. Ne mundohemi mos nevojë gjuna. Kur të na rreshasim kënd, ta libni mëshirën e Allahu, ta libni rahmetin e ati, rahmetin e ati, ati ash, ati ash, ka të lartë krito i rahmetillah. Muslim argan ibrahimete sallallahu alaihi ve sellem. Siz keni çetar zot zati. Nukeni çetar kuy ku Ali, rahmetin e tij. Abu Hurayra radiyallahu taala anhu, ka ban rivayet me një hadith Resullullah sallallahu aleyhi ve sellem ka thonë: "Lamma qada Allahu al-halqa. Lamma qada Allahu azza ve cel al-halqa. Allah azid kule ka kriju kresta e vërtata. Ka kriju qjell, ka kriju tok." يرى خلقه او الذي كخلقن توك وكخلق او الذي كخلقن سيل فوق الملائكه وكخلق الجن كخلق الذروا فكان باس كرييمه الذكريه تي كخلق الله جل جلاله وذل جل لسانه كتب في كتاب عنده كشكرت لي كتاب بيله ترتาย فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم كليت ناشلارش الله جل جلاله وذل جل لسانه كشكرم كبطن الهي Allahu sallahu 'ala jalal urud men Iran. Ka me Kafon, ka me me një çat letër, nuk ka shkruaj shumë gjëna, ka shkruar një fjalë shumë të shkurtë. Aqë të shkurtë saçi, njëri prej muslimanë me prezant në xhami, ka mundësi më të mend. Aqë të shkurtë, për dhomë, për katër fjalë kë. Ka mundësi më të mend, ku s'ka dëshirë ka mundësi të shënuhen në blok, shumë shtojt, për ta pasur në rë të gjithë mund, dëlihare njerë në dinë natat, elashicjan. شكاكيش تشكروني تالله جل جلاله بن نيترد باتا من امير نتيج يشكروني قاديت شكاكي كاكريو كيت جوناث شو مشكرت اقول ان رحمتي سبقت غضبي اقول ان رحمتي غلبت غضبي رحمتي يام اكمبلو عذاب انتم والله ومن ذلك اسقاني ويبولو الكوكل اقول رحمتي يام اش ميجر سيد نيني يام po, kështu e ke e letë zëma të jam indershëm e majtë merë kështu e ke e letë, mirë po kjo kja përkëthim pa të menë, unë dhe ta komentoj që ka kam në renda ati merën e arës si përkëthim rahmeti Allahu e ka tepru e, e ka mbulu i dhënimin e ti dhe me thonë ashtë majmad kjo, kjo kja përkëthimi, unë dhe ta komentoj që ka kam në renda në ta që ti të shkoj shumë shumë shumë shumë shrumë kur johë me një vendë Rahmeti Allahu që kanë bulu dhënjimin e ti e ka kuptimit Kër jeti me një vend Apo Kër jeti me një gjendje Edhe e shanë atëm se ke bo një gabim E shanë atëm se ke bo një gabimit të këllit Kërë amë një gjendje me një hal Të cilin për një me kem Me nërtejt, me nërtejt Kemi vëjmë jakajt atë halë dikuj E që tash Ka një harë njëri din kuj me aqajt halët Ka një harë më vëdin kuj me aqajt halë me vajt Dikush që aqa në halën e vladit Dikush që aqa në halën pringit Dikush që aqa në halën dosit Dikush që aqa në halën e vatë hodës Dhe të kam ketë problem ketë ketë ketë ketë Me në spari para se që aqa ish halët kejt qitive Kuj duesh me aqa i të halën Halën duesh me aqa i të allahut tanë Shka të ka kriju me në spari Me atë me ullir E të ta shpra Në ketë gjendje Kër i e ka shëngusht Edhe me ndonë ti se s'kama r që ke gabu, ke bua një gjuna shumë të marë, që atë harë si pas këti hadisi, e ke e për dhe firë, në për me të kjiderë si të sozit, me njarë me unalë me të ozërën, jam me një fushë pra shumë të nështë, rahmeti Allah, që në fushë a rahmeti të ati, ashma gjënë, sënë, pra pra të mirë jam. Pra të mirë jam, si e pra të mirë, ti ke gabu në mira, po, ti e dhe ti ke gabu, edhe je prap mirë për shkak se me gabimin tanë nuk i drejtua ati që rahmetin e ka më të marë se gabin jërë këta gjana rekti dhe jështi dhe jështi dhe jështi shka fola në fundë u duri gjëmatin ngarë shumë i blejsh të rajt u duri me blejsh të rajt edhe prej dhe jështi sotë dhe këdhe nuk me marë ma shumë së kërish përë a thunë këllë ja i badi e lëdhin asrafu arë anë të fësim la të këtëm i rahmetin la Edhe ju mundsh me gabime, mos e largo, mos e, rahmeti Allahu pra, të trapatë. Mir po këta janë, këto ka hadith, në gjuzojmë ne vësim të Rabbin kës përdor. Në gjuzojmë ne kë të çkuptu, me thonë masi kanë ashtu pra, nga pa i vargitim gabimet, rahmeti Allahut është e më i madh. Po i vargitin gabimet, rahmeti Allahut është e më e zonë, fena. Jo kështu. Po të mundohemi të vargun e gabimeve, ta zvogleon كي تنرفون رحمتي كياش فيها يوم ما أرجل يا قبيلين تأذنب لهم تأذنب لهم تأذنب لهم كي رحمتي الله جل جلال وذنب لهم ممنسي فقا بينا على ممير ممنسي فقا بينا على ممير بان رضا يتنبو غريرة رضي الله تعالى عنه من الحديث فاترسو الله صلى الله عليه وسلم إن لله عز وجل مئة رحمة رحمة يا الله جل جلاله عشني شند مكتب حديث قضا رحمة يا الله جل جلاله عشني شند فلن يأب ريني شند اتازبرية الله جل جلاله مكتبوت مكتب نيو نتسلم تركون دمينه نيأب ريني شند رحمة فلن بيها تردع الأم ولدها مكتب نيأ نعان أياب جيه بلابت edhe, vitae, ylimon, mesat mesat cint, jell Aleyman, edhe e dashoron e përgëdhele ata dhe do në shumë rritë me vite në 10 vite e limon në qatë rahmet në qatë një përqim në qatë një përqim të rahmetën e të allahu zhëllë në zhëllaluhu tërda u lëbëha i mua u ladha e limon edhe përgëdhele një apin gjimë e thith ka afshët e egra apin edhe hajvanët që i kenë shpi në nguje në qati një rahmeti përgëdhele me dhe rritën në shka ka insekt Natsim Doti me kejt jetën e dhatë komplet Fatih me kejt jetën e dhatë komplet La vletat naira E shka në tok E shka në min tok U shqehet e në rritët e dhe përgvedhet e dhe limohet Edhe ndihmohet Edhe më shirohet I didet nga Baba nanës Vallahu vallahu Prindi e vladit E vladit prindit I dati i dati ti dhe nga E hajat jipën edhe ndihmojnë gjamiat, ndihmojnë medresët, ndihmojnë talebet, ndihmojnë ulemat, ndihmojnë institucionet, ndihmojnë gjendje të të të lore, ndihmojnë anë fëtarë, ndihmojnë anë këntarë, ndihmojnë anë politika, ndihmojnë anë sociala, apo anë ekonomika, qka kalë, qka leviz në këtë gojtë më shirot, me qatë një rahmetin e Allahu Gjellë Gjellu, prej një që rahmetëve të at He ka leon allahu jell jelleluhu Mëtë dhon dhitën e kia me ti Nen vëtë nën rachmëte He ka leon allahu të me ukenaq Mëtë me uperkund me të Jannih E ta Kanakon sën dhli mëz Niam e maot e nën Yoh yoh Nën e dhiki në o dhfialli dhemi kitha dhese E këtati kureka kriyua Allahu jelleluhu dhili nha Sa të mira i ka të blit në këtë botë? A ki pa? Unë të alësak e në të më një gjo. Arat qëka i kje, ti qëki i poseden, edhe me mdojnë se e zotrija ati vë arat. Pi sa i, pi sa vjeti që i e ti, sa vjeqar i e ti, gjash dhe e. Sa të kanë gëna të arat e tu ati e, që gjash dhe vitë e? Dë një herë dhe bërë qëtë, dë një herë nja, për të kanë një shumë. Sa kohë kërë ati kanë një në Shko të parë atërë të ademi pra? Shko të marë tërë të imë raminjeri shka kanë me i posëdua të? Me 1% rahmetit Allahu dhe lezerelu hu dhe lezerelu. E që tash pra, ki kemë u knax, bitën e kiametin gjennetin e Allahu dhe lezerelu me nga dhe të nga në qera shka zote al i këtu si ka pru. Për qatë, Allahun kërani kërim, flatë shumë shkurt. Njërë për, a i flatë shumë shkurt. مير بايفلا شم جمتا قصم إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس مدلع أطلعشي كان فنوكو الثمير على كنفاس بسيم تشندوش بسيم اسلام إن من الجنات قائم من فردوس لا يصنع إن شاء الله الله جيد مسلمان وناصيب يا بان ذا لا يبقون أنا أحيوة لها مككزداد مككزداد شم nuk ti ka sëpjegu të mirat e gjelmetit së kërshka ti ka sëpjegu të mirat e arrestanën fush së të ti ka sëpjegu i kam qëve 50 shnik doan 50 shnikit, 250 shnikit, 250 shnikit, u kri 28 shnikit, u bitis, maroj funa u kri, dhe nuk dikon të i prakë së të mirat e kësaj dhe njëa pëjzdishe një kog gruni e ke melke, një fëllë një miharë një kog gruni, shtatë kallë, një kanë 100 koka, shtatë 100 koka u kri, a jetan kë Niko qui threkemel mito mak, mera to mak intanje, sidhonte shëndosh si gjak xellon akësta cinkoka, skadishim, sta cinkoka i ka nuk rën zoti. Allahu nuk thot se trashan Kurani Karim për vështëska anësh mushrinë zbatimi. Domethënë, deri dikontit thmirat të kësaj vote, po përkonshën ta, edhe po i dise. Pas që më nzimë me je, ti ke thon këtu, si vet i kam mimi e pasivarga doan, a bileshën prap. Ato deri, mendi deri diku kisni je ke gjinë atë me do puntuat i një. Si veti kam qitë Dishin thasë për eqa U kri, numëri dishin e rë U kri paske jeti diska A thonë Allahu Zhele Zhelelu Në gjennet Në nuk dhët i nje Përshka të nëvët e nëndë përqin të njëra Dhe qipis më kej pojma këto Të kej me uknash me të nësër Ama kafshie, kafshie, ka fëshia ka shti shumë shkurt në kërani kërin Ka thonë La e bëguna anha hivala Ka thonë kur ma nuk dhët këmë dëshirë me dalë prej ati Asnjahr fjutjo shkon menje më thon o zot a ka më mirë se këtu lodh dikon asnjahr do laj buhun anha hiwala nuk nuk do të ken dëshë edhe njëherë për yatë vetëm me zaventëbyrë tjetër nuk na ka thon çka ka ka thon rasullallahu salla selam në hadith kur ka zbrit prej mirazit at nat ka thon ja rasulallahu e çka pan an jennat kam hi e kam pa xanemin jennat kam hi kam hi e kam pa mrenda Qa që ka kisën të aja Rasul Allah ka thënë, nga la ajinën rrët, që ka sëni se ka pa, vala udhënën sëmiat, asë që vëshë e ka ndëgju, vala khatarak ala kalbi bashar, asë që dënihërë, mendja e njeri u dintë a merë. Asë që dënihërë, mendja e njeri u dintë a merë. Në qëtë djep, të Allahu dhe nëzële lëhu, këni muhë në që nësër, ku do t'ju shëqëroj nëndët, e e në këtë botë jam duke ju shqoqru vetëm një përqin. Hana se kimi krimi këtë hadisë. Kimi edhe pak me thonë. Për i zatë zotit. Të të abaj një piti e me të cilën kam dëshirë dillës prej gjamië edhe të marrë me me vetit. Piti e hoqe gjëmatit vetë. Qaj një përqin. I rahmetit Allahu zhëllë e gjalu. Për i zatë zotit. Ku jeti fi individ prej në karasim me këtë botën edhe generatër shë kanë ka përci. Kësh edhe deri në fund jeti njani prej kejt tjive jërëzë. Jetu uknash me një prej rahmetit Allah, ku jeti pra? Saat ka rati një hisë. E kejtë përgjigjën me e guzë, me thonë, kejt pak, qështu. Kejt pak. Qështu e kejtë e vartin me thonë, pas pash gjonë. Hitë së prishpunë Allah, nuk jelënohë qështu si ishbu të pash gjonë. E qështu me papra? Qatër 7 vitës ka kejtë vëshmi, A kemë në të fime ka zushka pavë? Që ato të rejë banë e ushtri një atre më e tjera, të të veqarja më sunë si shkolla, dëtira, shkopja atin, dorë, vizoria, shpulla përkrie, ngremja e veshit, shko u po? E sa vetë të banë në pra? Njëzet. Mas nëzët litëve më nëjë arni njëse, e dhe cilë në të varkë, katastrofë, gërbeti, pasaporti, kufirin, më një dishtetëve, rri, karantina, a, a, a zili, kontenjeri, të rikur kështon, të rikur në katërodhëvet, a u kri, a e dhe qëtash, më shëllë e këtë fletë mën e harë, që atër ka katërodhëvet, që ka i ka në tërmanë, në gjenisit kalzoishti, se ato janë kënos, ato shë e ka në bokë katërodhëvet, gjali nus, jam, si, ti, pëheja, pëheja, pëheja, pëkeq, mir, i mirë Nësë me dhe më pojnë ato, elbet, me dhe i zonin se na imi ato, a i ka i moki që s'kimi pasë në një probleme, elbet. Bastoni, shkopi, operacija sinis, operacija veshit, slepastreva, bubreket, gurin bubrek, pleçnia, kam të drilme, of, of, of, of, of. Ajde, kush me që ti me uqunë me grejt gjistin, kush me? Jo, në i kishtë e shku, në i kishtë tonë një hëzë, s'ta o që fëndi, kemi një grupë gjemë kemi dëshiren me nga kalzu, a kanë në këtë botë njërit knaxëm, fa po, në këtë rrëzullin të oksor, fa është një alim për unë e madhe me një vend, veçaj za i knaxëm, si të shkonin me vetë, ata shka ka bon knaxën e dhe ju se ajë. Fa po shkojmë, fa po shkojmë po adrethën, ja vë dha adrethën hoxha, fa shkonin. Shkonin sa? A ma thaj e ka një punë, fa u dhuni me a plëcu ati një kushtë, fa shka, u dh si t'ja vjatë me e vesh këmishën atë ju kënash njësjarë. E pa në gjithë. Fa na kemi arë të ti, se kemi ndëgju prej hoxës se ti ishe i kënashëm në këtë bot, edhe, edhe na po kemi dëshirë kënash mësit ti. Fa po na ka thonë hoxëa me talib këmishën. Fa s'ka. Vëqë ki kishë pas qeni kënashëm. Скам к Мишу, мы поспас к Мишу, мы скажем, do të me pas kori, do të me pas ojgëdhe, do të me pas qeshme, do të me pas bunar, do të me pas kru, do të me pas kof, do të me pas zinxje, do të me pas qekre, do të me pas kuk, kuk, l'avë, me që këmish ti të lashe. kishe dhe i një telashe, po si ti kishe ma shumë se këmish e t'amena. A e kënoq? Me një përcim të rahmetit Allah në gjithë botën kënoqës, l'avë, e ku kënoqës pra? Do të kënoqës se muslimën ti أكثر من 80 90 99% فاحمدوا الله جيدا ويتفطيه وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين شفتاه كجنة الله التي جلست التي يعني شيلات الوتكات الذين تاكيم الغرزات مثل تفطيه مثل تفطيه كلوا واشربوا هنيا بما عشتم في الأيام الخالية سورة الحاقة Kani edhe pini paratej që në këtë godë këllënet është. Ramazan me në ka për këllën. Dita që i keni kaluën është. Kani edhe pini. Qa me hongre edhe pini? Ku me morë me hongre? Lumej me mjollë. Lumej me mjollë në gjennet. E di që që t'iba bëkravajime ju shkon goja lëntash. Lume mjollë të kulluar. Lume mjollë të kulluar. O anëharun min athelin mësatta. Lumej me njënë të këlluar Kanë dhalim shumë plejti lumej të tamë që i kalënë në përka thonë me thala Kanë dhalim dhalumej me lume së nxaka edhe më angala e të fala dhe lume dishe ke jastike gmuma Lume, lume gjennati wa anharum min lebanin lemja të gajjar të amuh Lume të amën me të qëmsht i të li nuk prishe të asniharën i joti në që për tijen gjemnatë ti e mbarë aty shpirit dhuti ja, absolut ja ti nuk e duhetën për ti për kërcan çetërkan unë duhem me çën i sinqert duhem me çën i sinqert në punë duhem me çën duhem me çën që boto lihatsh çka më luhat e paun rasulullah alayhi salatu sallam kur i am kon miraj atna e kampani pa allah e kampani vil e kampani sarai jemnat shumë të mund çuditë dhe i fulit e dhe nkrije i ndërtun për e altonit gjemetit. Tha e pyta, i ku në akje shpi? Në than e umetit tanë. Tha Rasullahi i fash në miradjë, umetja ma i malë, nuk a një njëri. Tha e njonit për e umetit tanë. E pyta, e ku në akje o palat, e ku në akje o kikisaraj, e ati njonit për e umetit tanë. Tha, ashe omarë minë khattavit, ashe omarë, omarë që a kemi pregatit. Tha, pita, qka ka bërë omarë që e ka meritu këtë tësh, ka qëtë shtrejt gjëmëtit. Tha, do të gjithë kjo parate ndajtë për sinceritetin e ati. Për vila sinceritetit omarë, tharaj i sinceritetit ati, nëmejë sincerit. Nëmejë sincerit. A i se për një me, në nërtetit, i se me piken më të larë të sinceritetit në muslimonit. Dheri ku atëru Dore atë jekë u gjëmati e, e didha Shka për du mërë thonë kash Rasulullah a.s. në kaldoj për ata njëherë Kullë ma se lëke omarun të rikan Se lëke shëjtanu të rikan aqar Se her që të njësët u mërë i mëni rrug Shëjtoni shkojnë rrugën qëtër Se në të soka kësënë ka për të mëjë Në të soka këtëhe se u mërë i shëjtoni shëtë Kum e dojë, në kam u të akun Në saraj për sinjeritetin e ati për këmbullin e naqimin e ati ishte thënë ma ai zakit bota më shkuën kufër me varka me me kështu tha li hare keit bota më shkuën kufër veç varka me me kët dinu rasulullah ai zakit bota më shkuën xhanam mes veç nën xham nuk ka më të lën ti zoti veç ve trind më trashë veç ve ke diunon më shku zotin xhanam veç nën xham jannat në ka më të lën zoti ti ta për kët sinjeritet më u kan plegar di dhone vllazhi Dhe i ka në plegatit, dhe në më dhe. Dhe i ka në ra mëzë gëtës. Në më dhe që gjemi pak njëka qërë më dhisa më mirë, më në hasë në këto. Ka pak i mirë, ka pak jo i mirë, ka pak i sinqerë, ka pak jo i sinqerë. Pak për më me, pak se hajgarë, pak më visa, pak jo më visa, pak më dhe dhja, pak vrejt. Jo. Do t'kemi probleme në qërë se vazhdojmë ashtë. Do t'kemi probleme. Nën fjallinë. La ilahe illallah, në një në asajfjali e nuk mundet me qërim zëtëria e sajtë i dishëm ato i diktirësh apo diloj një herë, leja ilahe illallah shkam shatët masajfjali e kejtë cilësit e tua duke me qërim kështu një të gërë atë e parë Allah Rasulullah e tanë miraj e pas atë dhvillën e dhe pita e kujnë am e ometit tëna e kujnë atë në ometit tëna e ometit tëna për mëndërë e ometit të apër sinceritetin e ti s'kame u largu Ka me ulargu per rahmetit Allahu dhe lëjëjë dhe lëjëjë. Edha isha ka kabus ka drejta me me ka drejta mund të përshkruaj. S'ka mundsi për muslimanin të përshkruaj. S'ka mundsi të përshkruaj. Sa rahmet e Allahu dashmë i marr saka bimë të tona. Kur vash pardit dhe hemen hemen për mbi ndersin sa 90% ku jeti ajërisë ajëte kuafti të rahmet e Allahu që do Dhe kush ka knajet get bot, ështi, bot ështi, ti knajesh ti. Kush ka mer në get bot ti thjesht ti. Ti do të jesh ai, i cili në na, natën, natën, natën nang e rahmet do të jesh ai selik, dhët dhët i sinik. Dhe do të kapmoin ti ato. Do të kapmoin ti ato. E thoni ja Rasulullah. Ahil muslimanun jallan. Hadith, e janë ahil muslimanun jallan. Fëll yedh këllu nëra men qale il la ilaha illallah Aëhim jëhme më iška thod la ilaha illallah Fër yekhru dhu minë nërë men qale la ilaha illallah Dëll për ië jëhme më iška ka thod la ilaha illallah Aëli fëheg Fër fër dëll për ië jëhme më iška Dëmë thod papasim mërëna Masih për dëll këna qon mërëna Se me ar miur në me dher Aëhim më në haqib in jamit më dham mëtën të dherë Rër së shkhti dëll Shka A do të kërkosh dimë sa janë amaj apo a doja Rasulullah ahina ishadet e ila ilahe illallah dhe jan fa ila ilahe illallah don prej janem dhe do të thon këlem damrena çabam aya kibra aya ti çato gabime ti lo aya ti për kohën do fërçe zjarë zali me tëri patrot kur ta përkoj mira jemaatë fërçet at sabur ia sabrua e ti la ikaci ti ernëje këtu në këtë dhylloj sai go te qadash me uth si ka ce vet me dei si ka qe zoti pa qeter me hi ju agj ne jmoga ni ni ni ni iksi alla ali e kera ne bord me dy furce me limunir kur vizhat i ngat ka afron qeren ave do me imne na u ka te ron ko me furce dnoja me do tej go elishon merrina i tani esri edhe nikari jot sodia u i ke treve edhe a i përkota a i për, kërritëri dalë e maton dhe liteno më që ashtu më më mërmejnë ja dhe më në më një më një për afrojnë pak sesak ashtu ngrishe dhuk me i preketon gjenemit ato sërqet e zjarë i gjenemit me të fërkot piknena dhe një të bilishmaton me dalë i lavë e të ashtu më dë njëzgat një 5 minuta ja, vet, a gjatë 5 minuta, a gjatë 5 minuta, a 6 minuta a 10 minuta, 10 minuta nuk e bim sartë qëjn në varën sa të ka orë social në ajgjajnemi, në varën sa stajsh duesh me donë të amrena dherit bilësh në atenzionit e përgjithmonëshëm, në shohin dikur. Në shohin dikur deli leomi i të arëm, të nësë onë, si pasadiseve, me një nishan bëhë. Me sigurin se kërë e ka regjitrimi në datë, apo, si të li kërë njën i aku, njën i mojnë, njën i tëllë, njën i dë, e në tijde bilësh në shalas him kurë, Inshallah të jasëhën kërë, si dhe jasë e rrujë dhe, ama duhet pasë kujdeshë shumë, edhonë kër dileshë prej ati, registru, dilesh më i registruëm dhe dileshë me numër në bërë, të ka jetë o halë. Qështë për kuatë, unë edhe ti, me që gjunohet, bom, më njëher, më ashka, ka është gjënovë e të bëmi, me nëherë me ashtë ka s'ka bërë kërë keqa? Ne e la gjë pakë, në e la gjë pakë, në e la gjë pakë, në e la gjë pakë, në e la gjë pakë, në e la e pas këmë një dëshirë Allahu dhe ma vërë për e letë këmë o zëtë kejtë në regull alhamdulillah mi në regull e kemi një dëshirë të ma dhe shumë dhe shfarë dëshirë e dhe në abanë me në hekët e po një nështë të i edhe në gjënë të vajdaj ma përshap i ka kja abanë me në hekët Allahu dhe në gjënë në rahmeti a ti 99% që e kalon a di e dhe të tërdojë që kejnë kë Kurmo kurkuzh mund ta bije kush me kaka arra, kanë gjensha mend reale kanë gjensha në Bogmir. Kto, kto, kto xhamo. Kur djesë të rrihishan ballë se janë disa nishan edhe këtu në ballë, po. Cë janë nishan pe nishanave. Ka njëon në burg. Ka njëon në burg për drogë. Kënd katuni e din se fik drogë ka blerë dhe ka shitur. Allahu helaf ibati arrafan alemin. E po s'a ndikë doa se ka skeçë për vënë një çetër. O zot lidaje të largohën këto, këto, këto mari për e popullit ka dalë për i burgit të da registru në balë për drogës për gjithë morëma morë. a i shkrati e di po e në qërë të di të ja përmenin kur në që ki shka kanë burg për drogë për morë pasi shka unë jam a baba jam a vlavë jam a tja a unë a për shpë të rrit beze a i heket A ka mundsiqi popli më thonë, "E hey, hafta, hafta." Naluk habitu. Bërë kafë pasavro. Ti nuk tashi ai, ska punë dhani bre. Po doim me ta fshi fjalën dogut di ballu. A me jashi? Pra asjam në umer rahmet e qyt Allahu njas e me një kusht apsije. Këra që thënë lojë ka këto mo. Aje porta, aje rahmeti Allahu zull zela imam. Kto sta heqin? Kto unë kam dëgju fjalën këtë kufër për në njëri i cili ka vdhe këtu para 400 vitële, hala popële i putike të shka për ta, nga abit që fatë. Njëri kështë shkupi këti popële para 400 vitële, a skallit të një liber jo, popële e hamajt men, nuk e kam në dhukur kënë, popële e hamajt men, ja ka për të të fjallën ma shkjale para 400 vitële, njëri kështë e punë të fjallën kështë të në kështë të në kështë të në kështë në kësht Kush, kush pe për telkë, kush pe rui ke, kush pe jall paletr, palap. Domethënë këtu nuk harrohet nishani. Regjistrimi këtu nuk tingëll. Ja zej, palet jall të punë besit xobit, edhe në lutje, në grup njerëz po e bajnë kandidrë këy, a me të kanë, ska ikan të mira ato që shia barabart. Nimë të mira, nimë xhia, as në vângjen në mesjamentet doja nemet e kafaq doti Koran sura teu më ndohet, sura el-araf. Ata rrejan në el-araf. Araf po po vendin një po ndal që na tin njerëz që kanë të mira opcia barabart. Gjënën a banë nështi këta, jo Në gjënën të mëni se ka mëritu Asion në ndëmërëzën se ka mëritu Zotë i gjëlle zëleluhu Në i ka pru këtë grup njërzë Për qëllim me në akavzu se kush i e t'jelone Kush a njëri Dhe më për rikën, të këtim ka gjëhenemi Ama jo më rejna, të këtim ka gjëhenemi Dhe të një zotë Së për dojmë në nështi në gjënën Vesh të këtë në më sh Në shpinën, këthemi më tonë, edhe kur mojë që të rllu që të zbojnë. Allah i të dhej ka me lajë gjëve sari, këtë në kësa një shpinë. Këthimi gjëhënemi shpinën, më stak kohë e më liharë, o Allah i jo. Në mësna shtinë të ja gjë mërejnë, anë a për mërejnë asimë, e din vetën se kimi në kësa në lëqë. A ma afrënatin e edhe ati të dela, edhe kur mërejnë mës a mësna shtinë, a gjë mos lusë mi që të shenë Eu danço, rahmetia ti aimar muito. Nós não, rahmetia e canou na dunia a jeitos. Bela afrodite, age afrodite. Ainda sou mestre, kaka mendo uma boa. Afrodite dera jemet. Que sim, sim. Que é fazer uma canção que nós, de idade, de neve de agarrar fiz pim na nossa parte mas. Toto Allah you. Ti amar. Age mela na cana sim interessante por curso na cama tini. De estudar, que não na vera se das testa que me luta mais um ano para as minhas. Vesh mrena beret e veshat i mollena për dajma. Allahu dhe t'janë qëmët i t'i vërën dhe dërën me i t'i mrena beret zëmetit, t'hinit mrena kur mos dhe t'ju fole, në e me lajqeve lini, si t'donë qështi dolin, e, e, e, e jo t'janë, shka t'duzë banë shti. Kështu, e dhe për atës shka se kanë meritu, ka që rahmet paska t'Allahu gjëlle zhelelu. E dhe për atës shka se kanë meritu, atë u qishkë na qënë atës shka kanë him e v الله كراطي باش كايم وقت ما بوك ان شاء الله الله جل جلاله وانا ما نسيفش بالوقت نهار ان شاء الله هي كان كاندوز ميكافورتي في زاله حنا غريتين مير الله جل جلاله وجل شعنه نكدي الجمعه صباي لوسي من الفلوس من المازي من الجمعه كابون كابان ان شاء الله نلوسم الله جل جلاله كوشا اسموت كوشان بور كوشان دير كوش كا بور بور تاع نمره الله وملي ان شاء الله نلوسم الله, جلاله الله. الله جلاله جل جلاله واينيري تلي është shtratën e spitalit, delë për spitalit, edhe elusim Allahu në zëllë në zëllë alu ative, që nuk e kanë falë në mazën e zëmohës hala, të ka përëndim e kampialën, që ja u gënë zëti marë e mirë, edhe që ja u banë kabullës e ative, që ja kanë falë dhe rritash lillaj e fatiha. Arat e gjamiës.